قرآن محترم و رجل کو سمولانا مبتیس رجل دن سے دا دور ہے تفسیر قرآن چه پچار بارہ آتان میں باندے شروع شو را اور پا سترہ ایت نان میں باندے سلطرہ سے دلی را دا دید ملائی دو پا تیرسا تئی اشاری توید سنت کے سات این سیریز مرکل دکان نمبر تئیس اب تو رحمت لازان از دی مین چوک جنگی را را سوا بی تو موبائل نمبر 031-157-114 دارنگی موبائز اقوائی تنہا اکواملہ رجکوئی گی او آیا یقیناً حرام کرد رب زمان بے حیائی اوہ چوی سرگند آگینے چوی او گناہ زیادہی بے مناسبو او دا چو شرکوی اللہ سرا او چندرہ لگلے پدیس دلیلو او دا چوائے پا اللہ منعا چونا پوئی گئی دینسان نفس پسبو کمل کی نو پڑی بینی خوکو کتابو دو لکری لگا تحصیل و سعادہ دا تاج کبرہ دارنگی تازیب الاخلاق دیبن مسکوے دارنگی احیاء و سعادہ دیمام غزالی انسان نفس پسبو کمل کی اغیر غرغر کتابو دو لکری لیکن رب العزت تویو آیت کے ارطور لا جمع کری اصل کہ دنسان نفس چه مکمل کی گی کامل انسان چه جوری گی ناغل سلور صفات پکا دیجی زن او سلور صفات پکا دیجی زن کراو لی سلو او سلور صفات او سلور رن یو عفیفہ چه ده سری نظر لاس بیزائے میں جلی بھی عفیق بھی دویمان چه سری کی حلم بھی بردباری بھی سبر بھی درے مان چه سری کی شجاعت بھی بادری بھی درپوگن بھی سلورمان چه سری کی علم بھی نافوین بھی دا سرور صفات چیو انسان کی رائشی نا نفس مکمل دے یو چې عفاف وی د دلاس اخفات سترګې به ځای نه دریم چې دې کې صبر وي برداشت کولې دریم چې دې کې بہادری وي او سلورم چې دې کې علم دي دا سلور څه ځللی چې کوم انسان کراجی ناغه انسانيت کې کامل شي او پڑی آیت کی ردی ازداد راغستی دی یو ربی الفوائش بیہیا مجوری گا عفیف شاہ عفت زان کی راولا دبیہیا کارونم کو چلاس اخبہ اس ترگری بیجائے کر دی دویم حلم زان کی پیدا کا گناہگاری کا زکا گناہ سوک که چھے صبر نشکو لے چھے صبر نشکو لے زناوی کی گناہ دے او صبر یونکڑو دو یتیم روڑے اوکوڑا صبر یونکڑو رو جائے اوکوڑا ہر گناہ چکی پی... بے صبر کی نو زین کے صبر پیدا کار وانتو شرکو باللہ وانتو شرکو باللہ بادر شا. شجاعت ځان کې کا شرک موکو مشرک ګره مشر ډر پک د خزيني یریږي دنيش نه یریږي دار سم دي یوه اسخا خچن بلنګ برادلي اسخا خجن بوې تنزي الله الله کوټو نام بیلونه آی ټولی یو ګني اساجی چا سترګ سره کوي مژګي پکې اچولې دې مشرګرې آشتانه چې پور راتوانړي و سړیا مشرک نتا یاریگی مشرک نا دیسخان خچن تو گورا اوری دیسخان خچن گن نتا یاری ری چھو دی بیستا کور غیر سنگڑا لڑای لڑا لڑا لڑا و جنیتا مشرک امیشا در پوک دے باعدر شا ما در پوک کی گا دا مشرکوان دی مشرکوان دی ویلی علم از دا کان چه درودو نوائی پو اللہ باندی انتا قولو والا اللہ مالا تعلیم که چه درودو نجوڑی پو اللہ بکنمبر ما شا اللہ در اللہ کتاب در یو آیت که راجم اکڑو تحصیل و سعادہ تاج کبرا گوری او که تازیب الاخلاق در ابن مسکوی گوری که احیاء و سعادہ در داسی نیدی جمع کری یو آیت کی را جمع کری صلور وارا ولی کلی امتی نا چال حارت اللرد نیٹا کراچ راشی نیٹا دوی ننک رست کی دنیلک سات امخ کی کی خواست آنا یو سیکنڈ رست کی کی نا آتا قدم کو سوال امنا پیدای کی لا استاخرون ساتان ولا استقدیمون منصور عباسی حجو کو انو تواف که ده یو زمیدار کم من دراتلو انو حجر اصوات بیو خکل کرده سی چو خکل کرده نو تیتو بیو و سریع بار در طول دنیا دیتنگا کرده ده نرانی ده مطافم پا خلقو دیتنگ کرده نو ده بیوی بیا بی کرو نو چه بیا بی توافو کرده نو منصورہ باسی هاجرہ سود خللو ته بلیزی شو نو د ذمہ دار ویو منډ کړه حایرا سواد به خپل کړه بیا وسره بار د ټول دنیا تنگ کړه نو دل تراری متاف دم تنگ کړه داو تو افون و شو و چا کړي اوړی کور دا مل کړه باچا ډیر زیات غوسه شو او بیا امر په دې مال راولې حوجلادین وزیر خجلاته دې دغه سر قلم کړي دغه زپور زل راوزم دا ووره چاګر کی دما تخې خبرې کړي او به درې را کری نو وزیر به مينت کو نو واجنہ بنام بشي بدر خبره نو واجنہ بنام بشي ابیاس تپو شنوکو فرایز ته فرض پیجینی نارې په یو کې که په څلويو توکي یو کې او په پنځو کې ویدا یو کې څنګه یو پنځو کې څنګه څلويو یو لا مطلب کلمه کلمه کې فرض او که پنځو او ته مزونه کې او که زکات کې فرایض وايي نو منصور دې دغه څه ته پوښرایل چرته ډېر پوښرایل نو وزیر به मेहनत کوو مو وژنه او بادشاہ به وژنم ردی په خنده شو چې په خنده شو نو وزیر وې ګوره زمینت کوم او دیو ښار دی بیا جبا کاری بچام لیو نه دی, کار دی, دی و وزیر و لیو نه دی دوا لیونو سر سر دی هغه وای وزنم نو وزیر ته ما با ګما بالله دی پاگل بچا د وګره سپاگل سر, سر سر دی او وزیر مينت کوي مو وزنه الکای چې زمانه ټی نه پوره زمانه ټی ندید بچکولشی چې مينتونه کوي لا استاخرون ساتن زين العابدین داز اعذال العابدین لا استاخرون ساتن نه چرای شي روستکیګی نه امخکه کېلو غوښالو نو پیدا کیږي او باندې اته ما کله چرای هر کله چرای تاسو ته پیغمبران استاد جنز نه بیانې په تاسو مله زما پسوک چووی عرد اللہ نے اصلاحو کرو نبای رب دوی نبای دوی غمجانا اوہا خلق چه تکزیب کرو زنگدائی تونو لوی کرو داغینا نو دوی دو زخیانا دوی بھائی پاگی کمیشا پسوک دے دوی لوی ظالم دا چانا چې کرو پا اللہ <سؤال> بانی دا روک یا دلو جن کرائی تونو دا اللہ دا خلق حاصل بشی دوی تا برا خلی دی کتابنا تراغی چرای شی دوی تا ملائک زمونگانو فاتبه کی دویلارا رسولو ناااا بورا جمع دا یو عزهلی الاسلام نا ده نبو اغیر چرت ویتاو سرابنون کی بیدال لانا نبو اے دوی روکشو زمونگ نا دوی با شادتو کی پاک پلنم سنو چه دویو دو, دوی کافرانا نبو اے داخل شئی پڑلو که چه ترشیتاو سنو پخواد پیریانو دنسانانو نا پور کی نا چکالا داخل شئی وڈالا لعنت بوی کی بلوارتا اختحا مصرحا تراغی شراغون شپاده کی طولو نو کوئی رستی مخینو تا اللہ دیمون خطا کریو دنی غلاری نا نو والکی عذاب دو چندورو علا بلا برگردن ملا نبورا قالا لیکلن زیفونو برگردن استا دوار دو بار دو چند دی. دلته د چن سزا دې تور کوم چې سره د پوهه دځوالې کوله او تا له زکه چې تا وې ځان نه پوه قال له کل او بو الله دوره د پردې چانه لیکن تاسو نه پوهیږئ خو بوایمو کې نه روزونه پس نو ستاسو خپل ستریز ستاسو په مونږه زغره والی پس زکه عذاب پس دایې چوي تاسو کوم کی یقینا خل او چې تک دی به کوم ځمړتول وی کړو دای نه بیرته باندې کړی شید وی لاره دروازه د اسمان چې د روحن او بره نه نزي بیرته باندې کړی د اسمان د دعا به بر نه نزي بیرته باندې کړی شید وی لاره دروازه د اسمان چې د دې عمل با بر نه نزي بیرته باندې کړی شید وی چ دی په داخل جی جنته بیر د بنشي دوی ته دروازه د اسمان چې په دوی رحمت ورګي هر څو بنشي او داخل بنشي دوی جنته تر هغه چې اون نو وځو خو پسندېسته نه کیه رضا ده محال نو دو دوی جنته داخل ایدل بې محال مال خبره ده دانه مون په دروار کو مجرمانو لاره د لاره بيد جهنم نه تولا ی بهات بسره ومن فوقم غواسه او پاسبای لی حافظ نن دی باندې وره دغه مو سزا ورکو ظالمان لاره واه که چې مان لاره مالوک متابز د شونات مونږ تکلیف نو ورکو تا ماګل دا وس برابر دوی دې جنه دوی بې پای که میشا مونږ مېرګو اجو پسنو کې دې سره خېر دنیای کې زحمت کې نو الله یو زبر د رکان دی برابر روان بیلاندېونه دا نه هرونه او بوادی الحمدلله الذی هدانا لعزا بهتر زیبتونه د پاره الله اجازهت چې توفیق را کړم موږ را د پاره د دې نو موږ ہدایت مونږونکی لولا ان هدانا الله قائد نه الله مونږ له د نړۍ دا نیوراکړې نو بیا مونږ چرتو پښو ګر دا الله کتاب خپل کتاب دې کینولو په مسلې په فوکو په توحيده احسان جوړ چې جنت ته راو وسو که تا توفيق نه راګړې نو زمون ستاقه د ژوند ناز ولا حول ولا قوه الا بالله وما كُنَّا لِنَا لولا لَوْلَا عَدَانِ الله فَدِي تُرْجِي كِي دو جِبِي وَي هِنْكُوم وَي وَبُخْثُوم وَي يو خَذَوَا رُولِ مَالدارو عوضا غريبا وَا ندوزي رشتاو خوختا نرور رشتاو دو خوري لوری ور نو چکاله واده واده کېدو رضا په ممس کې غډا به کو आवाज ده کته مې کته نظام دین دي دي چرتہ زو چرتہ د نظام دین لورو خوري په نظام دین خاصه له اعلان کړو کته مې کته نظام دین دي دي چرتہ منګا چرتہ جناته الله تا فضل احسان وکړو لو لا نذل الله لو <تشفت> لا نذان <في> الله الله کا تا توفیق نہ ورا کړې نو مون چرتا قرآن ته نه چرتا زمون غوای خلته د الله کتاب ته خدا خو الله احسانو کی الله توفیقو کی اور کی الله ری ټول لداست توفیق ور کی چې دنیا کې د الله کتاب ته کې نه او الله جنت تبو سیمږه لکذ جات رسول ربینا بالحق یقینا لاغلو پیغمبران درب زمون کو حق نواظ بوشی داد او جانت او دا جنت اور استموہا جنت در تعالی شو میراث کے در ٹھ اور استموہا میراث کے در گڑ شو تا است جنت داولی جگ کو میراث بن شو فنه جلیل کنا دا جنت دل در کو چارو شفا بے سکون کی دا پ میراث کے در غلی جنت اور څوک شو فنش وکولې لکه دا پسې ملاو شو جنت بما کنتم تتوصلون فسبب دا وجه تاسو وسیله کولي تا ملون دي تا ملون قران کې د دې جنت ملاو بما کنتم تا بما کنتم تا ملون ذا یوزرانه بما کنتم تتوصلون بالزواد الفاضله او چه تاوزد چه کولی اواز بوکی جنتیان دوز خیانو تا انقد وجدنا ما وعدتنا ربنا حقا جنتیان با اوازو کی اواز بوکی جنتیان دوز خیانو تا منگ او منتو آغا چه وعده کرو منگ سر ربز منگ رشتی ها وعده کرو ها جنت و نعمتو نا ببکر سیدی ناو ایاو منت تاو ساج وادا کرو تاو سرابست تاو سرشتیا اغاز آبونا ناو بو آیا غی او فا نعام نا اعلان بو کیو اعلان کون که دو دی د لا نتید اللہ پسالی ماانو آکسانو چمانی کئی دلائد اللہ نا لٹائی پاگی کی کوکوالی او دید آخرت ندین کار کون که دو آر ترمنز بائی پردہا او په اراف باندې بيڅ سرې وبې ځني ټول لاره د اړې په اواز د کی جنتهانو دا سلام دې پتا زل جنې دی داخ شي هغه ته دې پتا ما کله چې واړو لشي نظر دې طرف ته دوزخېانو دا او بواغې الله موږ ورزموږه سره د قوم زارې مانو اواز د کی اراف والا س سره ته جب پېږني لاره د اړې په نخو نو بوای نېرې نکړه د 1000 او 1000 دالو هغه چې وې 1000 لوي کوم کی ایا دا غوي چې تاسو څنګه خوړه چې نه د ورکړه الله دې له رحمات او ذوخول الجنه ومنو ذی جنته نبي را په 1000 نبي غم جان اواز بو دوزخيان جنته نه تا راځي کوي تم باندې اوسه کیو بو یاداله چې نه چې د خپل کړه تاسو د الله دی باغیت آوازو کی یو گلاس عبود جنت راکیو یو دانت سیو راکیو تاثر اللہ عرض در کری منگل راکی افیضو علینا من الماہ یو ساس کی یو گلاس خوراکی کنا یو سیو دانت خوراکی کنا جنتیان بوائی ان الله حرمہم علی الكافرین یقینن الله ټول ټیک ککري دا دوار په کافر باندې الله بن کړی دي په ځان نه مې نه باندې جنت جنت میوه ټول ټیک ښه ده بن کړی دي اغه لا چا غو نه تماشا دوکې کې اچول دوه لاره ژوند د دنیا پس نه ممب پریدو دوه لاره که سم دي پر خو له په شهادت یوه ان اجودیسم دا تن انکار کوم کی یقین مږ راغلو دوی ته کتاب مږ واضح کړل لر سردا الهدايت دی او رحمت او کوم لره چنتزار کوي دوی چنتزار نه مگر الا تعویل او مگر د مگر د فیصله مگر انجام او او او او روز چرابیشان جام د تک تکذیب انوبو خل او چر پر خل واغه یقینا ناغلیو پیغمبران در اپ زنگ پا حاق اشتا در مونگ لارا صغ سفارشان چه سفارشو یا مونگ واپس کرو شو مونگ او کو بید آغی چه مونگ که ان کی یقینا نخصان کیوا چه اخ پر نفسو نا روب شو دوی نا آغا چه دوی جورا ان کی قصیتو دلائل اقلیه صلی اللہ دا حضات چه پیدا کری دی عثمان و نسمکا پشپکل بیا وګورا چې برابر شو بارزه اپټایش په سره وازه ورپسې کېږي د پتلوالي نو روز په مې استوریته دی د الله الا الله الخلق والامر خبردارو سا زلاله پیدایشه پیدا کول یو الله کوي خبردارو خاصلار د انتظام ده هر څه هر څه تنظیم ګوري یواز برکات وعلل الله جرب د مخلوقات برکات وعلل الله جرب د مخلوقات ادعو ربكم تزرع و خفيا روعل يقبل رب فاجزئوا بطا کوجو ربكم روعل يقبل رب فاجزئوا بطا انه لا يحب المعتدين يقين من کی جاتے کوم کو سرا الله من نه کوي زیاته کوم کو سره زیاته چکړې دې هغه سره دلاله نه شته حديث کرام رضوان الله علی اجمعین یو چذ د ته تلو کونه نبی صلی الله علی وسلم فی غزاتینا ويوقع ذلك من النبي الإسلام سرهو فأشرفوا وادينا نديو كان دي اجتزة توقع تذل صحابة فجعل الناس يكبرون ويحللون نخلق شروش الله أكبر لا إله إلا الله حضور وي ويرفعون أصواتهم أواجوا اجتزة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو نبی علیہ السلام فرمائل ایوہ الناس و خلقہ عربی و علا انفوس کوم کو زینبانی نرمی ہو کئی زینبانی سخت مو کوئی ذکر اِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَسَمَّا تَاثُونَ رَابَلَيْكُونَ کون تاواز نو کوئی ہو وَلَا غَائِبَا تَاثُونَ رَابَلَيْكُونَ غائب بلکہ تدعون سمیاں قریبا وہو ما کوما تاسو را بلیا غات چاوریدون کی وی اوریدون کی تاسو بالکل نږدې وی وہو ما کوما تاسو سره حدیث کراځي ذکر او دعا پروکه ذکر او دعا پرو ذکر او دعا پرو. معتدی وی زیادہ که تا زیادہ که ویلی پوزور زر عرمی تا اور نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انکم تدعونا سمیان قریبا وہو محکوم فزان ویلی سختی کئی تیچ دعا که ذکر که نو کم ذات را بلی اگر تاؤسو سارا دے قریب دے تاؤسو سارا دے دارنگی حدیث کی حدیث کی رازی سویہ پر روایت کے چھنبی علیہ السلام در شنڈان بے خضو شنڈ مبارکی او سی وی نمات اپو زکر چھ سوائی نو فرمائل اللہم بکا احاولو و بکا اصاولو و بکا اقاتلو <laughs> عمل ابن سنی کے رازی دارنگی مسند احمد دا کے رازی نبی علیہ السلام چیز ذکر بے کو ندا شندان مبارکان دا بے او خوزی درسی در چیز ذکر بے کو نبی علیہ السلام خوب فیاتان دارنگی ابو امامہ بالی روایت کے رازی دار روایت کو عمل ابن سنی سر اختم صفحہ کے مسند احمد بنزم جلود سلو سوا اشباب بیرشم کراځي رو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ذکر به کوو دغه دییم روایت دا ابو روایت کراځي چې شلون به حضورې از ذکر به کوو بیا ماوي تپو ذکرو دایو کولا دغه مصنف ابن ابي شيبا لسم جلدو دری سوا اشپک اویائم کی رازی خائر الزکری الخفیو بہتر ذکر الخفی پڑھ ذکر ری دارنگی سالورمان دو ساید بن ابی وقاسو روایت کی خائر الزکری الخفیو دارنگی حضرت عشر رضی اللہ عنہ روایت کی ابن ابی شیبہ لا جلد دری سواس اشپکا او یعیمان چه رو زکر دانگی دا ابو موسیٰ شریل رو آیتا رضی اللہ عنہ مسانفہ ابن عبی شبکی رازی دانگی انس بن مارک قول دے ذکر چه کوئی نخفی ہو گئی اللہ چه آدوی نخفی امام مجاہد و قولد ابن عبی شہبہ کے لسمجل کے روح کئی امام نوری شرع مسلم کی ذکر کئی روح کئی جدا مسئلہ اتفاقی را دارنگی ابراہیم نقرائی عطا عمر بن عصوات مجاہد و پتابعین کے اغیر فرمائیں دعا او ذکر روح کئی مصنفہ ابن شہبہ کے امام حالوی ذکر کئی کبیری کے دمونیت المصلی شرح دری سوا دوی مسافہ کے ذکر رو گئی دارنگی ہدایت زمنگ دفقی ہوا تیاریم یوسل پنزشتم یوسل دری پا زوسم کے رازی ذکر رو گئی بہر رایتو دری سوا دریم کے رازی ذکر رو گئی فتل قدیرو سرو درشم کے رازی ذکر رو گئی دارنگی بدای سنائی کې اول جلد دو سوا سلورم کے دو سوا جاری ذکر بلات فتر قدیر اول جلد سلور سوا درشم کے رازی رو دارنگی مکتوبات امام ربانی دری درشم دو سوا اشپک سر اول جلد کے رازی ذکر رو کوي دائی کیت خان اول جلد یوں کې کی ذکر گئی ذکر رو گئی اول جلد درستانی قضی خان اول سوی پیوسر抗ی ذکر رو گئی فتاوا برحانہ دو سوی نوی کی ذکر گئی رو گئی قاضی خانہ اتا اچائم اول کې ذکر گئی ذکر رو گئی. مزاد موزاد مولا لقاری پیوسر اهم کے ذکر رو گئی. او نوم ذکر کئ معتدین معتدی ورته وایي زیاته کئ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای پزدار نر بی وکا خوشی چلو رکا دے تراویش نو کو یو هند به شوکړی تبواج لیونی جوبا کله مشی وی ولی ونیه ها وی استال لا نا چته ته ځان شله وزله سره ځان ولا تمسدو فيل الجبال الاسلامه استفذر نو کوی پزما کوي پز اسلامه دلدارینا چن بیاو بیان وکړو اسلام وکړو ا تاسو په کې فساد کوئی راهونه الله تعالی په یارا کو کو یقینا رحمت الله ان ذری احسان کوم کو تا الله ذات تجور خوش کوي باذو نظر ور کوونکی مخ الله سراغی چوچت که ورزو درنو لارا مونگ اسکو دا کلیو چه باندی پس مونگ ورو باز رو بو پس مونگو باسو زنین هر قسمی گی دارنگی مونگو باسو مونو لارا خامخاش پنواغ لئی ول بلدو طویب کلی پاک پاک خورا دا وزی زرخونه دا غا پاکم درب دا غا ادا کلیو خارا چیوی نو نوزی مگر ناکیده خا خوروی بارانوشی او گره گلونه غنم هر سا او چه ناکاره خوروی نو حالت ناکیده نو ناکید چه جڑه پکنی الولاس ده سکه غرزه دا نو ده قرآن بیانه باران ده رحمت ده او خورا خرابه ده نو بیا با ناکیده بیا و مر کنده ای او چه خورا زره سهی دی بیا یقینام زرغنی بیده تفید دو سنه تو زمین شور سنبل برنایه دو ناکار خوروی از تو سنبل کرکی او آغا کلیچی ناکاروی نو بازی مگر نکی تو دارنگی منگارو آیا تو ناکم لرا چی شکرو بازی نو یو خبر ختم شو ها ابلیسو او برانجام سو برزیدو دغه خبره دا وی توحید او رد شرک په دې باندې واقعیا تم بیا مسلمانو درایله نقلیه یقینا مغلکل و اسلام دا قوم تا نو وی هو کوم دا بندګی د الله وکي نشه تا صلی او لا د عبادت ما لكم من الا ان غیرو ما نفیلا من دشتغراز دی اله نه کر دی ناکره پسیاخ ده ناکره مفید پا دومومی حیث تو کنشته لازده باده تو بیر اللہ نا بلتوک نا پیره نا فریخته نا پیغمبر زهری کم پتا زبانی عذاب در جلوی نا نوی دکشو ملایم لگو دکیده لگو اللہ ولی نعمتو نا مال ور خیر ڈکر اوگر مخالفت دالات سنگ پیار دی نوی ڈفشود ڈکوم داغن موینو تار رب گمراہ سرگند کی نوی نو علیہ السلام واق و مزما لائس بی زلالتون نشت دے ما سارا زارا بر گمراہی اگن سوائی نراک فی زلالین فی زلالین نور علی اسلام لاش بکر لایسه بی زلالونو دسمه دی ویلیک بی زلالاتونو زرا بر ګمراه نشته زرا بر امبیاو ته ګمراه چا ویلو کفاره ویلو کنه خپل خلوګره باندې امبیاو ته بدل را دي موهایا زاین لیکن زاین استاد دربد مخلوقات رسل تاسو ته پیغامونه رابو خير واي کوم استاوسه زو زپوګم دلانه په دې تاسو نه بوګي غو تاجب کوې چرای ته تاسو نه سيته زو رب له طرفه په يو سري باندې تاسو جن اسنه اچي راي تاسو لاره زانو ساتي چرامه چې بو تاسو پر دې درو جن کراغ مخلاص مخراغ او مؤمنان اوه خلقه جاء سروبګشتي کې مغرق که خلک چې تکذیب کړو زمداه ته نو دوي قوم دوه ما باقياه وَيْلَا دِلْنَا خَامُهُ دَا عَادُهُ عَادُهُ دَ سَامُ زوی او سَامُ دُنُوهَ عَلَيْهِ سَلَامُ زوی دعاد دا الديار لسخاندان دي دو عَمَّانَّ حَزْرَمُوتُهُ پُورِي دا كله جرازي دا دا عادانه كله دي او عجب تا یود دیو در سلام قومي باي قومي باي هو در سلام نوې هوا کوم زم ما بندر کی دا الله کوي شادس ما شاد رحمت الله علی ذلک دی نبی السلام ته بڑا بای یو ګر کنه به ځای کې وکړو ردی سمانه اغه مو هو او حدیث کی رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل روست بزمار رونا رازی صحابه وی اید منگیتا رونا نیو نبیل اسلامی تاس زمار صحابه اید زمار رونا تاس پسیر آروان دی رونا ویدی او آدان تا یود و دی خود علیه السلام نوی عاد دا سام زویده سام نو علیه السلام زوید آدان تا یود و دی خود نوی هوا قوم زمہ بندگی د الله وکي نیسره تا سره څوب له عبادت به د الله نه دیږي د نوی دخ شو خالق جو کو فر کو دا کوما مونږینو تا دار په بیوقف چا کي مونږ څه کما کا لختار ایت مونږ ګمان کوي په دابه نه درو جنونه نوی نووي هوذله سلام وا زما قومه نشترب معذره بر بیوقف چا لیکن زیم پیغمبر در اللہ طرف ہے رسول تاس تا پیغامن راق پر رابو اور زیم تاس اللہ را کی امانتگار ہو تاجم کوئی تاس ہو چرای تاس تا نسیت اس تاس رب در طرف ہے کوئی سری بان اس تاس جنس نا چیاری تاس اللہ جو گردو تاس اللہ یو بل پسی پس کمدنو علیہ السلام نا زیاد کرتا اس لر پیدا عشقی پتاقات ہو بست تا تا نو طاقت دې لړ ډېر درکړو بست تا تا نو بست تل با تا بدن خو مضبوط درکړو یادګي نعمتونه د الله شهب کا میا بو او وی دوی ا ترا غره مونتاج مونږ بندګي کو د الله اوازې مون پرې دواګي بندګي کو زمو مشرانو راتل لو کمتا پا شي چتا ورکه موسی را کې درښتونو نه نو یا کینن ثابت چې پتاه ځونه تاسو سره د بلې طرفه پلیتیه و او جګره کومه سره په بارد نمونه چې نمونه دې دا وې تاسو مشرانو نظر علی ګل <سؤال> الله په عزت دلیل انتظار کوي زمتا سره د انتظار کوم کو نه اخلاص او اوا خلطا چې غسر او بر رحمت سره په بل طرفه مون پرې کړي جړه خلکو چې تخزیب کړو زنګداه تنو نو دوی مؤمنان دعا درې سموده تمود ده تموده اگه علاقه تو وی اشجال تواقه گیانی او بونی ده عاد او عاد ده او سام ده نوحه نده عادیان او سمودیان ده تربوراندی عادیان او سمودیان شان تجزی ده مشرق طرف باندی ده پینزم اسٹیشن جره المعظم رضی ترکانو جوړ کو دا ریل ویلېنه اوس نشته دا علاقه د سمودیانو د کی وبو نشته او سمودانو تعود دي صلی الله علیه وسلم نووی با قومه جمعه بندګی د الله او کوي نشته دا, دا, دا سر دلیل توګه تباره یقین دا دلیل دلیل استو سره په دادا او خدا اللہ تاؤ صلی اللہ ناقا پس پری ریدہ چکری پزمک دار اللہ کے مرس ای دیتا پتکلیف اخفیتری نے کئی سو اخفیتری نے کئی پس سبح نیسی تاؤ صلی اللہ عزاب در حضر سمجھ کے یاد کہیو گردو تاؤ صلی پس دو عادیانو نازدہ درکلی تاؤ صلی اللہ پزمک کے دنر بزمکنا بنگلی تو گئی دو گرو نکورو یاد کئی نعمتون دا اللہ مگردی پسمکی مفسدانم نوی دفشو آ خلقوچو لوی د دا غدقوما دپادا خلقوچو کمزوریو او چاہتا چی مان راوڑ دو دوینا اگا مومینان غریبان کمزور دیوی ایتا سپوئی گئیو چو صالح علیہ السلام پیغمبر دید اگر پر لب دا طرفا مانائی ما شا اللہ غریبان خودی وچې ما لري ډېر ځاد مضبوط دي جواب څنګه وایي دا نه و چې موږ صالح دي پیغمبر وو نه نه ان بما اورزل به مؤمنون د دې چې بذر علي ګل شه دې نو موږ مانو کېو چې سواي موږ ایمانو دای څه مضبوط خلقو نو هغه اغا کوجلوې کړو موږ هغه پاره چې تا زمانه او تا انکار کوونګيو پزدي افې پرې کړل دوخه اصل کې یو خزر مالداره ابو اسکه مې دې یو روز ابو دو صالح عليه السلام دوخه لپاره مقرر شو او دې مروز باندې ابو دو کور څارو دوه لپاره ابو کې شوی ناګي سرې دې چې زه وتا تو ادي غم اسلام دو صالح عليه السلام داوخه ده نا دے اولگیو دا غکاریو کڑو فاقرو جمع را را یعنی چناروہ پکلی کی کی او طول پر راضی وی نبیہ کار یو کس ندکر طول اکڑے دے بیا مونکر کی گیا رد یا نکر طول پر راضی کی گئی بیا یو کس ندکر طول اکڑے دے گناہ کی طول شریک دی ذکر قرآن جمع ذکر کئی دوی اخپی پریکر او زیادتی اکر دو حکم دا فلرابا اې دې او سالو راتنلو کومتا پاش سرشت دا واده کړو سرا کېد دره لګل شو نه پسونی د زلزلې پس دیو ګرځې په خپل کورونه کې پر موخه پراته پسوار دې د دینانو ویاض ما کومه یقینا رسول مته استا پیغامونه د خپل رب نو لکن تاسو منه نه کو نه بلواتا دو لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام قوم دشرف سرا سرا اغناروان عمل بے کوا لوت ابن حاران او حاران ابن آزر دادو لوت عبراہیم علیہ السلام دلور جوی روح را دے او شام تشویوا اور لوت علیہ السلام ګلجی خپل کومدا ورتل کوی به حیایته نه مکه شو د تاسو نه پدې څوک خلکونه دا خو چانه دګری یقینا تاسو راتل کوی څو ته په پوره کولو د شاوات بیر خوذنا تاسو کوم زیاته کونکي نو نو جوه تقوندا مگر دا ویبه او باسه د ویل را د خپل او باسه شرعه کې نو وشړای انم ہونا سیات یقین انده اسو سریدی چې ځان پاک پاک کوي ځان پاک ساتي دراتلو دادبارونه دی الکان نشه دي لری کيو انم ہونا یقین انده اسو سریدی چې ځان پاک ساتي دراتلو دو الکانو ځان پاک پاک ساتي لری کې دې یا مطلب دا ان نوموناس یت طهورن یت نن داسو سړي راتل کې خودا په دار کې اثر کې راتلن کوي ارفان جاينا هو ولا الا امراتا نو خلاص وکراوه اوال دا مگر خذلا وا وادر سبالګی دن کو نه هغه ظابیر وا باګی کې شو مونگو ها رول باقی بانی بارانده گکو نو گورا سنگو انجام ده مجرمانو مدین والاوتا یودو دو, دو شایب علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام یو خضا سارا چدا غیر دو اسحاق اسحاق دو یعقوب او دو یعقوب بیاد دول زامن علیه مصلا او بلا حاجر او دا حاجر زی اسماعیل علیہ السلام چې نبی اسلام باندې د اسماعیل علیہ السلام په نسل کې لري قطورا او دا پشان کے کړه وا انسان کې ندى اریج زی مادیانو او مادیان زی د ابراهیم ابراهیم زی د تاریخ او تارخه ابن سروجو او سروزی دراو او راو د فالجو علاوه دا بیتو هغه او سم بیا زید نو السلام د مدین ذیری یشحب یشحب او د یشحب ذی شعيب نو دا شعيب اسلام د علی السلام کو ورسه <تصفيق> مدین ذیری یشحب او یشحب ذی دغ شعيب نو د کو ورسه یوری علی السلام بیا اغاقلی تا مدین ویلیشی دا بایدن الاقوامی مندائی و مدین یو سری با ایراده داو کرو چیزو زان لتجارت کم مدین تا لار مدین تا دو لار جودا یو لار شام ترکی بلکان ارمینی پلی علاقو باندی دیب اگر دارنگے یمن سام چین او دارنگے یورپ جرمنی مادیانو نو یو زای کے وشے گرا نو ارزان نو اغبو چکر بلجے بہ خرچ کرو نازن وشے چکر بلجے بہ خرچ کرو داس تو کنجیش پوری با داس چکر بہ پورے شو مدھم رہ گئے گڈلو جے بس نور گڈے تے زورر نو بیا بہ تیار ناز بو فراغ بے کو اندار بین الاقوامی منڈائی وار نو دشوائب علیہ السلام پا کوم که یوسو خباستو نو یو شرک بے کول دو ایمان ناب طول با کمی اکڑو ناب طول کے ناب طول کے با کمی اکڑو اجی نو یو درم سریخی یوس پکو اوری ن جبل نے اتلی سبحان اللہ مطلب یہ اچا ودرن سے راوا گلا چ پورا ہوتا رہا اور اچ بیا دل تن چنی شه درونکو بل طرف توسپک شي او کله کله هغه لاسو بن زور کده شي دی د طرفونی شي دای زور کی نیو طرف ته شهای شي درونکو آیا کله ده سو کی چاغ لړونه یو طرف ټوکده کی او بل طرف ته لړن کی نو لړن طرف ته بیا جوړ غنم واجی او ګور بیا چینی واجی دا مختلفه طریقه کوي نو دا مندائی وا اغیقی دا خباستو بل منډای تا نه خلق رازی نو لائکی بناسو شکر بیو کرو شکر بیو کرو او بل دو شعیب علی اسلام بان ایمان دا رو دو پار سکرالو نو لائکی نازو مزیگو رئی مزیگو رئی دا گن خباستو نو پکویم شعیب کے م جنوالا اوتا یودوتی صلی الله علیه و سلم نو وا قوم مسلمان بندگی وکړ دا الله نش لري دا وسلره دی با دتو بيد الله را یقینا داغلی تاسو ته دلیل نو پورا کوي پیمان او تول مقام او خلق لرا ظنون دي چې څسر غوخه کیږي او ته دلاسو لو زور ورکیو درې پاول ورکی نو کو سر چيني کې ده او تا به کې پاو کم کړو فساد نو کوئی پزما کوي موږ هم وایو خلکو لاره زو زو دي او فساد نو کوئی پزما کوي پس د اسلام په اسم کې انبیاء او بیان کوي اسلام شه دا غره ته زلاله کوي مؤمنان مګینه بارلاره چې ارو یو خلکو مې کوئی دلایل نه لاله چې دلته راځي ما نه لري ته مې تاسو مې کوئی او دوه چې ما نه کو کوالي